Landai fakti që disa pika po shumë gato janë përmend në mënyrë të përgjithshme nuk do të thotë se ka përfunduar trajtimi të i tyre. Kjo është më rëndësita kuptojmë. Dhe e dyta, thash shkaku tjetër që më ka shtyr ta bëj kët është vetë që kemi ne kontinuitet. Për shkak të temës edukatës ka shumë çfarë thuhet për të, por kisha dëshirë që rëndin e saj, degët e saj, çellimet e saj të jenë Nën Ilgerozi sot kem një muzitëa për mbledhim që mos të jemi të shkapërdhur. Nga se sot po na mungon shumë lidhja me sfrmatave. Kemë një informatë që kemi dëgjuar për 3 javë dhe e ndëgjojmë teatrin që është shumë gusth e lidhur me kët informatë që kemi dëgjuar për 3 javë, por ne realisht komunikojmë me dy atë mënyrë të ndara. Ato nuk e kanë efikasitetin e vet, nuk e kanë ndikimin e vet. Për gatarsia dha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 Inshallah e afro rancin eksejtëme dhe rolin e saj përballë temave që kemi marrë deri më sot. Tema që kemi marrë deri më sot, qoftë dituria, qoftë durimi, qoftë edukimi, projekti etcesor, e tjera çka kemi marrë lidhje me formimin janë marginaltar. Të çmuar shumë, të rëndësishëm për jetën e çdo kujt pe nëve. Por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 lidh smrisa a jetave mes vete. Pse për shembull e vren tin Kur'an, fillon sureja i ka për shembull 200 ajet, i ka 160 ajet ku edhe sa ajet e tjera, apo dhe është kurse të, të lexohet më të renditur. Aguzojm të bëjnë intervenim individual në rendit të ajetve kuranore. Zguzojm se renditja e tyre është shpallje. Por gjithashtu edhe renditja e sureve është gjithashtu e rëndësishme për kuptimin e fjalëve të Allahut azza xal. Prandaj renditja dhe lëshmëria mes fjalëve, mes temave janë shumë të rëndësishme. Atë në temat që kimi marr, margaritarat i kimi marr, thash në mënyrë shpesh herë shumë të përgjithësuar, po të detajizuoshin do të bëheni me 10 rregjërata, po unë nuk dua të bëj kët. E rëndësishme është se margaritarat janë para juve.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 i suksesit, të këtë tregim i kësaj arritje të këtij titulli madhështor, që është titulli më, më i lartë, më i çmuar i fituar ndonjëherë në këtë botë. Ai as të jesh i Babur Rahman. Ti je Rabb i gjithëmshirshëm. Ti je Abd Rabb i Zot e Jellal wala. Ky është titulli më i lartë që ti mund të më arrin këtë botë. Dhe Allahu thash përmend një varg vlerash, cilësish, virtytash se se si a rrit kja nuk është kja dhurat nuk është kja fal nuk është kja në bas të azgjet jeter por është në bas të diqkafit që Allahu Gjelle Ula e ka fshivur në fund të surës Allahu Gjelle Gjelalu kër e përfundan të ndërrua, leze dhe motra shtjellimin dhe të rejtimin e cilësive të thëtë kulmaja baubikum rabbi laula duaukum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 Shkaqosut Allahu kthynë. Kul thuaj Muhammad, ma yabao bikum Rabbi. Nuk ishte kujdesi i Allahut për juve si pasojë diçka të veçantë që kishit ju. Nuk ishte kujdesi i Allahut për juve si pasojë e djuesë juaj, si pasojë e ngjyres së juaj, si pasojë e kohës si pasoj kur ja, e tuat adventin ku e tuat. Jo, jo, s'është kjo absolutisht. E çka ishte? Laula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 A doti është përgjithësim për ballë kërkesës, ju po kërkoni fakt. Në çuf se u asieli ambesoni tash bëhet çfarë për çka? Për përgjithësi s'ka më fonkte. Se e vërtet duhin shahs. Për shembull, Allahu xhallahu ala urdhroi që të ndaat hana për gjys. Apo edhe zbra për kët surën El-Qamar kur u ço hana.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 dhe nga mësimit e pejgamberve të Allah është, pa përgjeshmëria tyre përbolë gjitha fakteve, mrekulive, mirësive të Allah është që vaë dërgoj. Dhe në qufë se me ditoni më thellë, në shpej kur shkoni, për këtë që e thash, mendoj se do të viriti kjo përfundim që ka marrë dhe unë. Njeri ju është kriese përgjeshme, ga se aje ka marrë vetë përgjethsin bë vete. Për këtë arsion nuk është kje e letë,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 sa mungon përgjëtsia, në qëfar do lej niveli, është shenë e qartë e mungimit të formimet. Njeriu i pa përgjëtshëm është i pa formum. Apo? Andaj gjitha ato që e formoj njeriun, e bëjnë fund, i ndivejt të përgjëtshëm. Në këtë bot, edhe bot dëtër. Na këtë dojmë, na dëshruem indivejt i që është i përgjëtshëm, i qëli bardë përgjëtsi, e qënë amaretë është përgjigjës për fjalët e veta, është përgjigjës për veprat e veta, është përgjigjës për këtë ato që kam më parë për. thënë. Dhe sa na si musliman, ajmitë përgjigjesh sa duhet, ajë bartin përgjigjë sa duhet. E kjo është ajo që do të zbulojmë inshallah në pikën vim dhe do të dimë se procesi uniformimit ende është në rrugtimë sipër. Diku në fillim, diku në mes, për megjithatë mbetet një rrugë ju jua shkurtër për të kaluar diri tek kurorizimi këti formimi me një person i që është i përgjetshëm shikur se dhe ta përmandim i shola në vim Kërfëtasëm për përgjetsin të nëndrylazër nërmanisht djetarët ka dhënë spjegimet të ndryshme se qka është realisht përgjetsia unë nuk duha të ashtë të futëm në botën e e, e definicioneve regullove nga sa ashtu ashtu të kohë në ka shku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 qoftë në këtë bot, apo qoftë në bot në tjetër. Të të qoftë për fjallët e tua, qoftë për veprët e tua, madje qoftë edhe për bindit e tua. Dhe Allahu Gjallat Gjallahu e përmanë në Koran se gjdo njëri është për gjegjit për vetë në ti. Kullu mri in bima kese bë rahin. Allahu thot, gjdo njëri është pënd i asaj që e ka bërë. Do t'ja përgjësi, bër. për për përgjësi për a që ka bërë. Madhja, Allahu gjellë vëla kërë fletë për përgjësin, për madhë dhe përgjësin e njëriut për balë vetë së ti. Dukë e thënë, inë në sëmëa, walë basara, walë fuada, kullu ula i ke kane anhu, mës ula. O njëri dhije, se me dë vërtet, dë gjimë jëtë,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 të shpallë, kumtoje atë që për të zbizë të ty. Apo, disar Allah i tha, lejsa leke hudahum, ti nuk e kin dorë udhzimit juna, belillahu jahdi me njësha, por Allah u zonë këdonë. Kështu Allah i tha, e lirajnë nga përgjësia e udhzimit, duke e ngarkuar vetë me përgjësia në kujna, e lejmërimit, informimit dhe kumtimit. Kështu Allah u e ngarkojnë, përgjësia e përgjësia e udhzimit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 Laallaka bëkheu nëfseke Ti duke nga rëku vetën shumë Sashë ndorë tonë u zimi Inneke lëntehdi me në të shah Të së në u zonë këndan Inneke lëntehdi me në hbëbët Të nuk u zonë këndan O lakil në Allah e jahdi me në një shah Por Allah u zonë këdan A nuk e dikë këtë pegamberi sallësallëm? Kë e ka ditë A e ka ditë pegamberi sallësallëm Ndojë këtë të kujtë është u zimi Kë ës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 Të, të akumton të njerëzve surë në abese Abese vë të valla Kër i dërguar i sallatësallëm në mënyrë Jotë mi ragoj Për balë kërkesë njëri Dhe Allah vë qërtoj Para mënda po ashpal njerëzve Se ajzat që më ka dërgu Ajzat që diri dhja më ka lefdru E edhe sot po më qërtojn apëtan Ma dje Një jetë në zunë ehzab A ishe radiallavane a thot Të kishtë të fshejur dhe që pegamesëm nga Korani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 për balë dhe qka fit. Dhe përgjësia shocërë dhe kolektive, edhe këtë e përmenim. Kur flasëm për përgjëtsin individuale, mund edhe këtë të ndajmë në dyja për tri pika. E para, përgjësia individuale e njeriut, përgjësia e ti, për balë Allahot Azogjel. Qfar kuftimi? Filë e mështë, në dëgjane këtë me vëmendjet në nërodës dhe motërë të në zemrën tënde, ki një grumbull bindjesh. A po? A je i bindur se Allahu e këzistan? Po, ku është këtë bindjë? Ja, në spesha, në zemrën, dëmonë, tu e kuptu që ka përtham. Të në zemrën tënde, ki një grumbull bindjesh. Dëmonë, ki bine se Allahu e këzistan, ki bine se Allahu të shë, ki, ki bine se Allahu të dëgjan, ki bine se Allahu është i gjithdishmi, ki bine, ki bine, ki bine se tëra që ndodhë është e caktuar ki bindje se ki me dhonë në lagari për Allah, këtu ki bindje mirë kër i marim këto bindje i vendosim këto a jini të më për kuplu ku, që ku, ku, ku, ku ka për të më thonë bindje që i kim rana, ti ki besu në të të të atë ka shtiti kështë bezar Allah me besu ju, jo, me qëpë ki besu andaj përgjësia është e lidhë me vullnat lirë atë që ka e ki të imponuar, s'ka përgjësia a po? A ki për njësi për Allahot pëse veç Shqip dhe me forëzit të të rëgju? Ja, jo, s'ki, vëllaj, për njësi. S'ki, qëta të kam su Allahot që kjo gju hajot e fal, alhamdulillah. Apo ti ja, a ke zjedh me vullnat të lir? Ju. Jo. Për ndaj për këtë, s'po flasim për këtë. Po flasim për ato që ka të bëj me vulletin tënë. Kush i kam bjell të bindje në këtë zemër? Ti, me vulletin tënë. Vetë kje pas qefë që kjo fe unë, po përpesoj po që është me mira, jam i bindën, edhe e kun fut zemër. A është që shto? Regull. Këto që e ke bu me vullnet, po e venduosën me një anë. Ta shë, ti vetë, mund ta shë individuale, ti vetë kër ji, i merë bindjet, i venduosë të. Edhe i merë veprimet, i venduosë të. Donë me lidhë me së dyjave, mes bindjeve edhe veprimeve. A mund është me i lidhë me litarën e quajtë të përgjithsi? A mund ësht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 e ke detiru vetën me do obligime me vullnet a jemi të përgjetsion përbal së e deklaratës i duhet përgjetsia përbal fjales shaharitit la ilaha illallah njohje e saj kushtëve të saj, kërkesëve të saj e kështu më rrëll, është përgjetsia o la? i barë që ja ki kësaj fjales e, ti vetë këthan nda e kemi përgjetsia përbal Allahu që nëmë kuptan përbal besimin te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 që a kanë ata me kohën sahabë. Pse unë e spatan derin, unë, unë spatan derin, që tjetojnë kohën e tyre. Pse? Do me përcit ashtë jetë në tyre. Kjo ka përgjigje, përdo me shikuj jetë në sahabëve. Qëka i ka buët dhe çantë? Qëka i ka buët dhe çantë sahabët e pegambirës Aserlandur? Dhe të shashë, subhanë Allah, se emruësi i përbashkët i asaj që i bënd dhe çantë ata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 Hini, atë që është një popël i vrasht, një popël, një popël arogant, që beni Israel këshin frikë me luftu me ta. Allahu aletësaj te i mase dhe u tha, odhullu alihimul bab. Fotu një, ka porta e qytetit të tyre dhe vetën futje e juaj për mesë e porta është fitore për juve. Por ata prapë këshin një frikë se ishin popël me dëverdheta luftarak dhe arogant. Apo,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 Në letë këru a shfa që sahabëve Që kej ka bua ta me kondëveçant U a shfa që se që ka pokërkoha tash Unë ngritë sadi bërë madhi Ishte zëtri u i Në sarve Ishte kuretari në sarve Tha ojë dërguar e Allahot Unë tash po i flas shep Jo përkëthe marabesh shep Shep po i flas Në kuptu Apo sadi bërë madhi Qësha kështumë këtë që alë shepaj Ojë dërguar e Allahot Më nërë rahatë ti, mos të ngushtotin me këto fjolë, apo, qka të kërkoj shpineve në ki, për masë? Apo? Edhe në qofë që i në thua, bini detit, në i bimë se e këna logarita dhe këta që i ki mund si me në lipë, andë i kur të këna thunë, hajt dhe të na, krejt i këna logarita, vëllë. Për. Me përgjësi, amë këni marë me mrujtë, ku shëthiri pe i kamë mërësën me dina? Në sartë e thyrën? Apo?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 komplet. Çike ka buret pasaschim atë. Prandaj të ndrovez për gjësia që jeni me kund korrekt dhe më e mo të mirë fjalën që jap. Besën dhën Allahu te xhel dhe marrveshën që ka me njerëzit ti je i përgatitur. Ti je i përgatitur. Thash fillimisht në raflin individual, me veten e ti, me veten e ti, me bindje që i kon zamr, me fjalën që e ka dhon.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 Ja kemi dhon dikujt fjalën, sa kemi thimë. Ka thon e dytë, edul emanah, përgjegjësia. Ne na kujmat përgjithësom për ballë Allahut, për ballë fjalës së Allahut, për ballë fjesës së Allahut, për ballë muslimanëve, për ballë njerëzve, makt përgjithësom kimi qenë, sa ju çeni sa tafton. Na pak na past, po pa e kenë ruajt më shumë se ç'i poruni ju sot ç'keni më shumë sot. Ajo çdo dallimi, ç'ora, çdo rast ç'tor të dallimi jam edhe ka thonë i njëzën lëvadhë edhe a që na bënë matë mirë së jetreta është kush zbatimi i premtimit na e na matë shumë kur këna premtu e këna qëna qënë vanat për ndaj a i premtuun a i premtuun premtu, e premtu nësarat në se kanë meru të pegamberin sallësallëm a e prej ku mu dikush a prej ku mu dikush dhe në nëruar kur ka vdekë se Medinë ka kaq çen, von, fisi e Afsude Hazra, Sadimar Rabia, ka qen, qen një nga prist e mbyajt e Medinës. Ësht plaguos rond Nuhud. Plaq që ka vdeq këty hy nafto. Subhanallahu, para se me vdeq, duke i dalë shpirti, fjalët e fundit atë qytat ishin Sadimar Rabiës. E thiri popullin e vet do ju tha Kur halal mos ju quoft. Në qoftë se e prek dikush pejgamberin sa sollem mbas beç, ja këna don se këna meruit, tër, vdeqa, e mrujt afton. Edhe vdeja afton. Përgjësia e Allah. E kena thiem njerin me rujt. Ja këna dhon fjalën. Mos ju quoft kur halal ata. Që këtë ju tha afta. Fjalë trona ju tha. Ç toa sjell vëmendje për gjësinë që e keni përball fjalës të dhënë përball e mandatit përball. Ande kjo pa muslimanët.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 Se se si li për gjithçka, por shumë më i përgjithshëm pastaj as çush komi i kthi atën. E ç'i kjo është besimtari? Ç'i kjo është besimtari? I përgjithshëm O Allah, në gjithë aspektet e jetës, me fjalën e dhënë, me bindjet, me konceptet, me gjithatë çka ka. Kapten. Për këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, të ndrorë Lazar dhe Motra, një ditë i tha ashabëve të tij. I tha: "Istahyu min Allah hakqa al-haya". Shikoj çfarë u tha? Sa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 Në me eshtë fjallë nuk kanë shie. Apo, nuk kanë shie. Ato kanë prietim të ëmbëllet hidrë e kështë të mërodhë. Pa ka fjallë a shie, e shahët. Por me pasë mundësi, me shndru fjallët e dikujtë në ushqim dhe të kënë shie, Wallahi, do të quditëshe qysh qeniri spodes masë që të, të fjallë i ka thonë atëm. Tanë atë helmë që e ka në përmbad në fjallëve tjevë. Ku është përgjësia? Qyë tur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 janë të pa përgjenshëm për bol pasurist e qka Allah thotë për ta këta nuk hanë dhe qëtër illenar përve se zjarët, qëka e ka quajtur e ka quajtur zjarë ata zjarë nuk hajnë por e ka përmenda Allah u gjellë le ora a jetë në basë të përfundimit jo në basë të shuizimit ata e shuizunë ushimin por përfundimit i këti ushimi është zjarë pra nëjë përgjësia barku dhe ushimit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 Absolut nga ushtimi. Ka kalu 10 veçare. Sot ti e dha që nuk ka agjëru. A jeni të barabart në ngopje? Po. A jeni të barabart në pushim? Po. Ka kalu lodhja. A jeni të barabart në çdo gjën kët botë? Po. Në çka jeni të pabarabart? Në përjetësi. Ti e ki përgjëtsi në regullume për Allahot për agjërimin, e aje ka të kontestumë, aje ka problem, që ka i thëtë Allahot për s'ka agjërua për. Apo? E që kjo është përgjëtsia. Që kjo është e që njeriu është përgjëtsjës në rrashtë individual për vetën e ti, përgjëtsjës për fjallët e ti, për bindit e ti, për mendimet e ti, për, për, për ato që i të sejka. Dhe përgjëtsia të nërëlezer, p Kjo njëri është qenje sociala, nuk ka mundë si me jetu vetë, nuk ka mundë si individua është me jetu, a po, a i do të komunikanë, da ma së dëshmejshme botë në jashtëme. Dhe rrëdhimejshme nga kja, si të pranaj une me jetu me ty, qëka i bëjmë kja? Une po pranaj detyrimet, e kësa i shëqërije me nda përgjusë, unë i kam dëtë tyra, e ti ty ki dëtë tyra. Fatë këtë si shumë për njerëzë, e nd andaj son bashku ëmbëlsinë e shoqërisë, por ju edhe detyrat bashkë. Por ju edhe detyrat bashkë. Apo andaj përgjësia është që ti ndajmë së bashku detyrat. Duke filluar nga rrofshi familjar. Garofshi familjar a është familja? A është familja një një vend ku prej soi burojn detyrimet e caktuara Po, këto detyrimi, a janë në një kaj janë shumë kajja, këto detyrimi i përfin të gjithë, anë tata sa i familje, anë dhe besimtari me përgjetsi të plod, i din detyret e ti më brenda familjes e ti. Dhe pikrish përshkak të kësaj, qikane sa e ka qmuar lartë, si e në përgjetshme të një grua e në familje, Muhammedi sallallahu sallallahu sallallahu. Nderi i familje se shpërgjetsi e kujna,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 aiu mamraat tila dogrua kush do koft ajo ja? salat 5 i fal 5 koh asht e pergjeshme para allahut fillimisht apo i fal 5 koh e ruan derën e saj asht pergjësi me ruan derën apo asht pergjësi me ruan derën dhe e respekton burrin e saj asht pergjësi e burri edhe ai e ka në hadith tjetër Po këto është hadit i përkluan, e respekton burën e saj, krejtë tukur t'i meshtë të trijat, a i lidhë mrekulushën përgjëtësia, po vëllatën, e kur është e përgjëtshme, ka thonë pegamberi së sa salem, hynë gjenet nga cila dërë dënë avtër. Cila dërë dënë allatë ku të dushin tashë? Ku shë ka që atje? Përgjëtshme. Përgjëtshme. Nuk është familia avantur, nuk është familia eksperiment Fatë këtësish disa, disa mënyra të formimit të familjes të nëgjajnë si kurse një serial i njëgjizuar që e ka të kufizuar epizodat edhe përfundan. Ska se rezitet. Dikush futet i të familjare eksperimentin e vojtë, të provoj, në më shkohë mirë, mirë, më shkohë, që që qërë damë në kalonë zotit, dahë ma më tëtë. A, a është kjo hyrje me përgjëtsin familje? Absolutirë se jo. Burje ka për obligim të kujdezë dhe për grunën e ti, për familjën e ti. Astë një mas nuk e ndërmer. Dhe nërmanisht, ata kërkojnë, kërkojnë furnizim, kërkojnë bikqyria, kërkojnë veshën badhe, kërkojnë kujdezë, kërkojnë. A i s'ka mundës i të përnë këtë. Dhe në fund vjetë e ndarja. Dikur shtatë, i ka nda fukar lëkë. Ja, i ka nda pa përgjëtsia, nuk do të ketë probleme familjare e thëmë me plët garansë nuk do të ketë kur problemet familje që e njëllosin lëmëtërinë e familjes apo zotë në ruajtë shpijen dhe të ndarja në qovë se individet të mbrana familjes janë përgjetshëm me qika që, kur që ma shumë letjet gruja përgjetshme përbal dhe tyrave që i ka dhe buri përgjetshme përbal dhe tyrave që i ka kur s'kanë mu dafëm kur me plët bindje po va thëma më thëm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 Ti si musliman Qovë ti që i martuar Apo ti që pra të martuash Apo Familja jote Në cilë nivel të përgjëtsis ashtë So i gaqëm të përbalojshme përgjëtsit e familjës allo Ta barë të shmë bisu për të tuja Ti barë në familjës So, so njës kam probleme Burë I këpi problemet kështë një kështë një kështë problemet e familjës ti Ti përgjëts, ti dush me një kështë problemet e familjës ti Ti dush me një kështë problemet Ti e për të e përgjajës. Për arsimin e fëmijëve, ja gjunj problem, mundohet sa dush, ta prish shkolla, ta prish shënia. Ky është fjalori i njerëzve papërgjajës. Këti kur jem me përgjësi tonën, t'arrun Allah edhe në shkollë ku do të qoftë. A ka përgatitje? Unë si martu me kallëzu gjë të jashtëzakonshme, unë po flas për gjë normale. Gjë të jashtëzakonshme nuk janë as njerëz të jashtëzakonshëm. Son thënë që u keni papërgjajës, po i ka doli ideal se ka besunte, kja është rast tjetër, por në qofë se ne me përgjecije krymë dëtyrën për balë familjeve tona, me lejnë e lotmanuar, nuk do të ketë rëthan që do të ne e prish në dërtimin tonë, e vështirëson po, e nga dalson dështa po, por me e rënu, nuk është e mundshme, nga se nuk do të tjetë atërën përgjecijnë tonë, zdo të ne kërkanë Allah unë neve në qofë se bëjt fjallë përdiqë që Po çfarë më ka konsciëriot dikun argument? Unë nuk di. Nuk di. Dikun ç'i thuhet babës, në çufse, "Shoqëria e ka këto cilësi. Në çufse dirin kët mos për hapot e këqija. Në çufse këto njerëz të lirshëm ç'i duart bibëve tu kurr farë dëtrimi s'ki. A ka dikun konsciëriot? S'ka. Gjithkum kërkohet kujdesi për fëmijët e on. E ç'i bie, gjithmonë e përgjithshëm. E ç'i bie, gjithmonë ki mundësi mi ruti. Në çufse i përgjithshëm dhe ndatë përlesia së bashku mes, burët dhe gruas, normalesht gjitho kusht i kujnë të tjurën të vetëm. Përlesia përbalë shoqërisë. Kërështënia të nërëveze përbëhet për individave. Në qëse gjitho individ në shoqëri, me përgjëtsi, me përgjëtsi bën inkuadrimi ti në shoqëri, duke eruajtur edhe shoqërin, edhe vendin, edhe sigurin, edhe këtë qëka të ka bëj me këtë shoqëni,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 Kajtë kjo që ka pëhjek një është përshka këmije Shpresoj që kur desu në të bajgjera atë keni me kona Kështu ka thonë që në të kuptim Unë jëmë kriminili Po ka thonë i shkonë mirë tonë që shtu me thonë si unë A kur gjithë themi që shtu Unë jëmë se vepje burë A falloj se nështë ta më se pakonë Unë e bajgi po më mirë i kështë pas A ma ju me oh, bëge që ty të pa më shirën Eksu s'ka hajra A falloj se Ja, kështu, do, momentin kur na mezi presim me angjë di kujt fajin, atëre s'ka bere çet. Ama kur dikush na bën sin për veten, po çu kur po thot kë më ton kë diet do ushtri, çka kamunë? Do shtavëm se bab kur çdo kush e kërkon fajin te vetja e tij për problemin shoqëri, që me lenda të manduar vallahi, s'ka më pas probleme. S'ka po, ama çka sjell kët? Përgjësia. Përgjësia, e cila padyshimse dhe Lezar është pjesë është pjesë e rëndësishme e kuptimit të drejtë të fesat. Çka kanë ndihmon që ta ruajmë ose rritim ose ose ose mbledhim përgjithësi dua ti të përmani vetë katër skaqe shumë shpejt atë. E para ajo që e garanton prezencën e përgjithësisë të gjithë të rrafsht e jetës tunde. Ato që kanë bëjmë me dunjanë, me ahiretinë, me vetën tëndë, me familinë, me shoqinë, gjitha ato, është bledhja kuptimit të drejta. Njerë që s'kanë kuptim drejtë për jetën, s'kanë koncept të drejta, të s'mu në konë përgjësërëm ato. Për shambu, njerë që se ka kuptu drejtë jetën këtë botë, Allah, s'kanë të më konë i përgjësërëm. Ajë që ka kuptu jetën këtë botë, është jetën këtë botë, pë Në një rysle ka kuptuar, jeta në këtë botë është sot që mund si kënaqur, dëfrau, arktoh, ha, be, shtet. Çu kjo është jeta, në një arkimedik, çu sot e ka kuptuar jetën. A ka mundsi kë më keni përgatitur gjithmonë për ballë këtë obligime? Nuk ka mundsi jetë. Çu është i përgatitur? Vetëm atëher kur pronësia i garanton komoditetin e rëktë. Kur pronësia është ngarkesë Edhe privon për dëfrimin s'është i përgjithshëm, se s'është i gatshëm me prish jetën thujza sipas kuptimit i tij për një përgjithësi apo sa më rëndësia presia, presia veneskan, më rëndësia është për ta dëfrimi, të dëfrimin atë. Andaj kuptimi i drejt ose i pa drejt është ai që padyshim i jap kuptim edhe orientim presis. Dorso besimtarët që kanë këtë botë, punon këtë botë, e kanë një rol caktuar dhe kë më dhon llogari para Allahut për këtë rol. Kjoja bëti përgjeshë shumë, pa dëshim Ajë që ka kuptu familjen Si begati që ka me dhonë Hesa baja gitë malë para Allahot A është i përgjeshë shumë 100% Allah Ajë që ka kuptu se largimin Një pengese pi rrugë që i pëngon njerëzve E qënë gjenet A është i përgjeshë shumë shumë një ky Po gjithë qyshë për punën matë noja pastaj Qyshë i ki marveshë Konceptet dhe kuptimit E një njëri jënë ato që përcak E dyta është vët logaritja. Gjithë mund besimtarje kuptan se nivelli përgjithsisti ka mund si morritat. Andaj, a ka thonë o merë, hasi bu e në fuse kumë kable e në, tu hase bu. Logaritme vetëre juaj, para se logaritme dhe. E në qëka me logaritme? E shkënë logaritme pare të ju, ose i keni, ose? Jo, logaritme dhe jet në juaj për botë përgjithësisë. Sa i përgjithësom këto, sa i përgjithësom këto është më rapo. Shikaj këtë shembull të Lozër. Sa ka ti në amidë i përgjithësom deri cilind maska që i përgjithësom? Ai ka qen udhëheci muslimanëve. A ka qen? A ka qen udhëheci i dytë pas së Muhammedit? Po. A ka qen? Po. Mirë. Ai anç ka qen i përgjithësom për detyrën që ka pas, për jo vetëm ditën që ka dalë po edhe natën ka dollë mu interesu në Medina, mos të konë e problemë. Së është e rralë që ka gjitë dikën dritë dhezër, e uafru, e ka pa një non, ka munohet me ishti dhëndë shumë, kuptim pozitivë mjë një gjumë, së skoqë ka me dhonë pej buke, i unë me të unë tamten. Sa so që një herë e ka ndotë në rëzër, ka shkua dhe i ka gjitë një familje, edhe e ka pasë e në të rritur. I ka thonë ati një Këshiltarit i konë rëqëtoj që, që povijun e, ka shumë të depot e shtetit, ka morë milë, ka mërgjus, ka, ka ngarkun kratë vetë, o meri, edhe ka purë këse i gruje. Kjo gruje ka thonë, i ka thonë, ti dush me kunë halife, jo, o meri. Këthonë, regodhështë, mirështë të kuptumë. Apo, ti e halifeja, që farë, o meri, që flenë këtë vakë, thamë, thamë. Sa ka qenë përgjështë shumë, thamë. Ka thonë, o meri, radiall Sen qofse ndonjë bakti e thën komën në rrugët e pashtruara nga ana, mbyt Allahu për këtë këmb të kësaj bakties, thon. Çu gënieri çamërmen japon? Nëse për kom tek bakti vës ti përgjithshëm, a është për kom njerëz pa ashtaj përgjithshëm? Patjetër Allah, patjetër. Prandaj llogaritja vetën të Allah. Qëre, ku jeti? Çka të ka dhënë Allah nga përgjithësi të kompetencat të tua? Qëse ai përgjithshëm për bollsoj, për bollsoj këtu më rad, llogaritja është aty që garanton vazhdimisht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 A kur të rresh me njerz që se thonë se Amerika thon kështu e buq be kështu e fironi kështu, patjetër që më keni përgjigjur. Patjetër. Andaj të ruzon na duhet që shoqëria jon të jetë me përgjigje. Që me vërtet të mbietën përgjigjja në mesin ton. E jotë jemi ne ata që e mbysim përgjigjen dhe rëmijesh nga kjo edhe i mbysim individa që kanë dhënë tru përgjigje olla. Kan tru përgjigje. Prandaj sahabët që shto kanë kanë këllu unitetin bazë përgjigjes. Dhe e fundit që dua të them nga pika e përcaktuar është lezo frierë te pejgamberi. Shoqë shno ka 3a po e katërta, do të thotë nuk mund me gjithë shumë shuk të përgatitur, plotësojë këtë mangësi me lezëm. Lezo për pejgambert Allah, sa ka qenë për të përgatitur. Sa ka qenë për shumë? Për zine, të përgatitur. Si ka parësinë nuidël sa përball misionit 950 vjet. 950 vjet.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 e yoshur një devë për më mund të kap për litarin, se i jik ka ikur devja. Ë nuk kur ka pa do ke yosh devën më të rrajshme. Do s'ka pas kur gjon dorë, po ti të mashton 5 sekond dorë diçka për ushim me kap devën. Kjo nuk ka haram, mos po them kuptim të haramit. Ka thon ti që mashton devën zguzoj me besu për hadith, edhe ka shkuar këta. Ja kamo vërtet për të seriojtë për ballësi devën, apo se ti po e mashtron Nuk mjëp mu shumë komoditet me të besu dhe më punë tjera. Andaj, shikën e njërin sa është i përgjesht shumë familje, matën i pasaj përgjesin e ti sa so guzën me rëllëgarit për përgjëshënur. Kja është regullë. Mate përgjesin e dikujt për balë Allahut, nda është me di sa so guzën ti me rëllëgarit përgjesin e ti për balëteje. E kështë të më rada të. Nga se ka thë në bubekri, kul në vërtëcis është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 a është namazni baba, a sështë namazni, kjo sështë të kefundit punë e jotja. Ti e përgjegjes musilë për balti si djali i ti dhe ki detyra për balti. Nuk i zbet detyrimit e tuja për bal babos, namaz i tija pa po gjërimi tija. Absolutisht, nga se këtë detyrimit janë, të barabarta, përdej sa e është bab, përdej sa e është non. Edhe kështë më ratë, na kemi përgjegjësi për bal njerëzve, Ashtaj besimtar Asht mëzbesimtar Ashtaj ateist Asht alkoholist Ashtaj njeri po, E po këqyr pra shëriat të jtë Me qëfar përgjësit ka ngarku ty për bal Kërjesë së quaj të njeri Ka dëtyrimi ollo Ju lejot me këta me mashtruse Mami në më marën parët se këmi qënë në rakija pëtër. Po qatë i nërëzën të i kuj qënë këmë parët ollo A të i më parët e ti Ti dush musil me emanet për balë ti Në se thashtë tri gjera janë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 Signjori per ball të tjerëve. E dyta ka thonë, el uagjë. Tre gjëra nuk shikohen. E para prezide, e dyta marrveshja. A ke bë marrveshje me akujt punën? Po. Apo. A ranaj, a mashtranaj, a a a, a, a vronaj, a a a, a, a spunaj, s'ka premtuar. A ke bë marrveshje me akujt punën? Krye vllaut, krye punë. A ke bë marrveshje me kry, ti ke bë marrveshje? Andaj marrveshja duhet zbatuar për ballë çdo kujt dhe e treta ka thon lidhje farefisnore. Apo a është i mirë ai i i, i fisit ton, ai i i i i, i, i, i familjes tonda? A është namazdi, a nuk ka namazdi këtu më radh? Kjo nuk e, kjo nuk e përcakton lidhën apo shkputjen, ngjëse gjithmonë duhet të jenë të lidhura lidhje farefisnore. Prandaj, të nderualla zë dhe motra, formimi jon nëse në, në shtëpiën kët niveli të përgjegjësisë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 Me më të sofnimos, po më ne punë të mëdha, fjalurin ton. Po fjaloni shrot nuk kosh bash punë të mëdha, se nuk bëhet çka tekun për një mos, po bëhet çka për një papërgjithësi dikujt afër. Andaj nëse për shkak në të papërgjithësisë dikujt, ngurr ndimoc, Allahu çatnirin jehenë më çanabta. Çfarë ta më bania për ato që vin tani për më mos. Qëz me kona si musliman ata. Ku përgjithësia Allah. Edhe më gjithasë përgjithësia për ball fes ton. Ta ruajm këtë fe o Allah. Ta ruajm bukurinë kësaj feje, i mohojm kësaj feje. Të ruajm punën të kësaj feje, jo me sjellje të papërgjeshme, me fjalë të papërgjeshme, madje me reaksione të papërgjeshme të dëmtojmë musliman, të dëmtojmë njerëz tjerë, të dëmtojmë fenë tonë, tani llosim atë që e ka hieshu Allahu xhalleu ala dhe e ka dëshmuj hieshin e kësaj feje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.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 Në të gjithë të fush të jetës të storë, nga gjërat më të vugle, dhe dhe të më të mëdha. Dhe Allah u në bëvë që në basë u saj përgjësia, nësër për Allahut, ta kemi logarim e letë dhe shpoblimin me gjennet. Allah u jushbe vërmëndin, me kaj që përdofëndë, sallallam, ala Muhammed, ala Ali, osahbi, osallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e sallam, e s